El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Enric Ticós, s'ha mostrat disposat a rellevar Renfe al capdavant de Rodalies. Per descomptat, que serien capaços d'operar el servei a partir de l'1 de gener del 2012, és només una qüestió d'organització, segons va assegurar. Doncs un dia després del xoc entre els dos trens a l'estació del Clot i el posterior descarrilament d'un d'ells, el qüestionament sobre el servei que presta l'operadora depenent del Ministeri de Foment creix entre les files del Govern. Després d'aquesta oferta, Ticó no va voler carregar les tintes contra Renfe, amb la qual va dir que ja col·labora en altres projectes ferroviaris de transport de mercaderies. El màxim responsable de Ferrocarrils, que va presentar els bons resultats de l'operadora del 2010, va explicitar que compta amb aquesta companyia en el futur. Ferrocarrils no només està oberta a encarregar-se de rodalies, sinó que ja ha començat a elaborar un estudi que tindrà a punt a finals d'any per conèixer l'actual oferta de serveis regionals i veure com es pot millorar El que sí esperem com a usuaris és que aquesta possible disputa entre els dos operadors doncs, no ens portin nous endarreriments en els horaris, que ja n'hi ha prou D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la l'AFM Això és tot un poble que us parla i acompanya en Jordi Garcia Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Bé, doncs, continuem amb el nostre programa d'avui i ara eh, doncs, és, ens toca presentar els nostres col·laboradors, avui col·laboradores totes, és a dir, que eh, parlem, presentem a la Raquel Martínez, que es troba a les vides de so,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 Doncs la veritat és que um, val la pena començar el nostre programa amb, amb notícies com les que ens arriben ara mateix, i és que la veritat és que els del barri, la gent del barri del Bon Pastor ja n'estava més que fart. Parlem de la residència, la residència per a gent gran del barri de Bon Pastor, que s'obrirà en breu ja. El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Clarias, ha confirmat al ple del Parlament que la residència per a gent gran situada al barri del Bon Pastor s'obrirà en breu. Clariria responia a la pregunta plantejada pel diputat Francesc Bregulat sobre les actuacions previstes pel govern en relació als equipaments de gent gran de la ciutat de Barcelona en la qual s'ha referit al conveni que es va signar el 13 de juliol de 2005, entre l'Ajuntament de Barcelona i el Govern de la Generalitat, aleshores Govern Tripartit, en el qual es comprometia la construcció de 10 residències assistides per a gent gran, concretades amb 1.200 places de residència i 320 places de centre de dia, a més d'un centre de dia més. Josep Lluís Clarias ha aclarit també que el 28 de setembre de 2006 es va signar una adenda d'aquest conveni en el qual el senyor Jordi Hereu i la consellera del departament es comprometien a que totes les construccions es fessin en un màxim de 3 anys. És a dir, el mes de setembre de 2009 havien d'estar fetes totes aquestes residències. Però la situació que ha trobat el nou govern pel que fa al compliment d'aquest conveni és que cap de les 10 residències està en marxa i només una d'aquestes està acabada, la del barri del Bon Pastor que ha patit retards degut a problemes amb la companyia elèctrica, però que tal com ha expressat el conseller Claries, abans de l'estiu es posarà en marxa. De la resta de residències referides en aquest conveni, una està en la fase final d'obres, la de Via Fabència, i dues més en construcció, a Mercat del Guinardó i Avinguda Paraclaret. La resta encara no han iniciat tan sols ni les obres, quan havien d'estar acabades al setembre de 2009. El conseller Clarias ha lamentat que en 6 anys només s'ha acabat una residència de les 10, perquè determinats governs no han respectat els convenis. Clarias ha recordat també que, en data 15 de novembre de 2010, es va reunir la comissió de seguiment del conveni i un any i dos mesos vençut el termini en què havien d'estar acabades totes les residències, les parts reunides, govern tripartit, i Ajuntament de Barcelona manifesten de manera unitària la seva satisfacció pel desenvolupament dels acords contemplats en els convenis d'equipaments. Coincideixen respecte al ritme adequat de les obres i malgrat la situació econòmica dels últims exercicis que ha suposat alguns enderrediments una actitud que Claries ha qualificat de paralització encoberta. Atesa aquesta situació, el conseller Claries ha explicat que des del departament s'està posant en ordre els concursos i adjudicacions d'obres i equipaments pendents per atendre les necessitats reals de la ciutat de Barcelona. Molt bé, doncs continuem amb d'altres informacions i hem de dir, en aquest cas, que els semàfors a l'entrada de la Meridiana ja es troben operatius. D'un anys cençà, l'ajuntament ha iniciat una sèrie de polítiques en matèria de mobilitat per pacificar el trànsit de l'avinguda Meridiana. Una de les últimes autopistes urbanes que encara transcorren per l'interior de Barcelona i que actua com una barrera d'asfalt que deixa separats els barris de la Trinitat Nova i la Trinitat Veia. Trencar aquesta barrera d'asfalt i millorar... La connectivitat entre dos barris era un dels aspectes més destacats del projecte de pacificació de la Meridiana, ja que fins fa dues setmanes, l'única manera de creuar l'avinguda a l’entrada nord de Barcelona era per mitjà d'una passar·ela metàl·lica que ja va ser derruïda a mitjans de març. Per substituir-la, a principis d'aquest mes han començat a funcionar una sèrie de semàfors amb passos de vianants a l'alçada del carrer Tussal que seran un pas definitiu per acostar les dues trinitats i perquè molts conductors entenguin que han d'entrar a Barcelona i han de reduir la seva velocitat. Molt bé, doncs, eh, dit aquesta informació, ara ens n'anem cap a la Sagrera i ens trobem a la Nau Ivanov que posa fi avui al cicle de sopar es col·loqui amb els candidats a l'alcaldia de Barcelona. La Nau Ivanov, compromesa com està amb el futur de Barcelona, considera força important poder oferir a la ciutadania una visió de diverses opcions polítiques que presentaran la seva candidatura a les eleccions del 22 de maig. És per això que la Nau i Benof ha realitzat durant aquests dies un cicle de sopars col·loquia amb els candidats a l'alcaldia dels partits polítics amb representació a l'actual ple municipal. Avui es posarà a punt final a aquest cicle d'activitats, amb la participació de Ricard Gomà, d'Iniciativa per Catalunya Verds que explicarà el seu projecte pel que fa a la cultura i al barri de la Segrera. El format de l'acte és de sopar bufet, seguit de la ponència del candidat i un torn obert de preguntes amb col·loqui. Com a referent cultural i social del barri, l'objectiu és generar un espai de diàleg entre els candidats i els ciutadans, on poder reflexionar sobre la cultura a Barcelona i el procés de transformació de la Sagrera. El pes de les fàbriques de creació al projecte de ciutat dels candidats serà un dels punts d'anàlisi dels diferents sopars col·loquis. L'hora és a dos quarts de nou a la nau i al carrer d'Honduras, 28-30 i el preu és de 13 euros. Doncs continuem repassant d'altres informacions. En aquest cas parlem de la presó de la Trinitat Vella, donat que l'Ajuntament serà qui fusionarà l'àrea de la presó de la Trinitat Vella amb la resta del barri. Continuen les millores als barris del nord de la ciutat, els que estan més a prop del riu Besos. A l'eliminació de les cases barates del Pont Pastor a Sant Andreu i l'aprovació prèvia de l'àrea de Baixbona. S'hi afegueix ara el projecte d'ampliació del barri de la Trinitat Vella que anirà conjuntament amb la demolició de la presó situada a dalt de, tot la zona, de tota la zona. Ampliació, sí, perquè el projecte de modificació del Pla General Metropolità, PGM, que passarà per la Comissió d'Urbanisme la setmana que ve eh, per a l'aprovació inicial, preveu la construcció d'un barri que, per la seva densitat i per la seva vialitat, es fongui amb el que avui és el casc antic de la Trinitat Vella i doni lloc a una zona única. El Pla, a més a més, té l'aval dels veïns de la Trinitat Vella, un fet que no és intrascendent i que, segurament, dissuadirà més d'un grup a posar-s'hi. I la principal característica de la zona, on hi ha l'actual presó, és el relleu que té entre el casc antic i la cota més alta, i a 12 metres de distància, un edifici de 4 plantes. L'Ajuntament aposta per salvar aquest desnivell mitjançant l'escalat dels edificis de vivendes amb l'objectiu que les zones verdes i també l'espai públic en general es creïn siguin tan horitzontals com sigui possible. Entre aquests espais destaca la gran plaça que es construirà a dalt de tot, de les mateixes dimensions que la que hi ha al casc antic de la Trinitat Vella. Serà al voltant d'aquesta plaça on es construiran els principals equipaments comunitaris que han d'adoptar de vida aquest espai central, així com la majoria del terciari a la planta baixa prevista en el planejament. I aquests equipaments seran de tres tipus. D'una banda, socials, en què trobarem doncs, un auditori i un centre cívic. Per l'altra banda, educatius, acollirà un equipament universitari, una guarderia i una escola de primària i també culturals. Pel que fa a la vivenda, es preveu la construcció de 407 pisos 233 amb alguns tipus de protecció, bé siguin de lloguer o bé de compra, i 174 que es destinaran a reubicar els veïns que viuen actualment als blocs que queden més a la vora de la ronda litoral, la B10. Aquesta és una de les grans apostacions d'aquest plantejament. planejament. L'enderrocament d'aquests blocs de pisos, que són d'escassa qualitat constructiva, permetrà ha augmentat la distància entre la via ràpida i el front edificat, espai en forma de passadís que es destinarà a zona verda. A més a més, si no s'actués d'aquesta manera, hi hauria el perill que els actuals blocs es quedessin definitivament aïllats i exposats a convertir-se en un gueto. A més d'aquests 407 pisos, l'actual modificació es obre la porta perquè es construeixin, quan s'aconsegueixin els metres de sostre necessaris, 45 vivendes noves, de les quals 27 serien lliures i l'objectiu doncs, és ampliar la franja social que potencialment pot viure a la Trinitat Vella. El passadís verd del Parc de les Aigües formarà un espai continu amb el del Rec Comtal de Vallbona, de manera que em permetria l'extensió cap al Parc del Nus de la Trinitat. El contínu obert, d'aquesta manera, s'estendrà des de Glòries fins als Nous, gràcies també a la intervenció a la zona de l'estació de la Sagrera. Molt bé, i continuem parlant del barri de la Trinitat Vella. En aquest cas, parlem de l'alcalde hereu, que planteja construir més habitatges protegits a la Trinitat Vella. La proximitat de les eleccions municipals del 22 de maig fa que els candidats a l'alcaldia de Barcelona multipliquin els seus actes públics i les seves promeses electorals. En aquest sentit, l'alcaldable del Partit Socialista, Jordi Areu, s'ha proposat reactivar el sector immobiliari a Barcelona per mitjà de la construcció de prop de 20.000 nous habitatges de protecció oficial durant els propers vuit anys, un projecte que comptaria amb una inversió pròxima als 40 milions d'euros. El Gran Gruix, d'aquests 20.000 habitatges, es construirien en 12 zones que ja tenen els seus plantejaments urbanístics aprovats, dues de les quals es troben al districte, Trinitat Vella i les casernes de Sant Andreu. I continuem oferint-vos més informacions, aquí en aquest programa, tot un poble, i eh, anem a conèixer què és el que passa per Sant Andreu, perquè Sant Andreu recuperarà enguany, tal com hem dit en altres ocasions, la plaça de les Havanetes. Una de les més grans i, alhora més estratègiques, ferides urbanes causades per la construcció de la línia L9 i L10 del metro comença a cicatrizar definitivament. La Conselleria d'Obres Públiques ha iniciat les obres de tancament i cobertura del Gran Pou Obert el 2007, a la plaça de les Havaneres, situada a prop de la meridiana entre els barris del Congrés Indians i Navas, a l'extrem oest de Sant Andreu. En un termini de sis mesos, segons el departament, aquest espai públic de Sant Andreu recuperarà la seva fes fesonomia amb arbres, espai d'osi i de llocs infantils, bancs, fons i altres elements de mobiliari urbà. Hem de la Generalitat ha iniciat el tancament en nivell de la superfície de l'espectacular cavitat de 23 metres de diàmetre i 62 de profunditat per emprendre després la reurbanització de la zona. Una vegada cobert el pou, se seguirà usant com a punt de ventilació dels túnels de la línia 9, línia 10 i també de la línia 4. Així mateix, acollirà una sortida d'emergència d'aquestes tres noves línies de la xarxa de transport públic metropolità. La plaça serà principalment d'ús de vianants, encara que amb l'accés obert als vehicles dels edificis situats als tres carrers que delimiten l'espai públic, és a dir, Olesa, Jordi de Sant Jordi i Camp Florit. L'empresa d'infraestructures de la Generalitat GISA, que construeix el metro, ha realitzat el projecte d'urbanització d'acord amb l'Ajuntament. Les obres es preveu que s'acabin a mitjans del mes de maig de l'any que ve. Molt bé, i també hem de dir que continuen les festes de primavera al barri de la Sagrera. Durant tot aquest cap de setmana continuen les festes de primavera de la Sagrera. Podeu consultar tota la programació a la pàgina web de Ràdio Trinitat Vella, que és www.rtv-migfm.com. Segur que trobareu algun acte perquè us ho passeu d'allò més bé. Doncs això el que nosaltres intentarem eh, cap a finals del nostre programa, com, doncs, comentar-vos alguns dels actes que es realitzen als diferents barris de, de, la, de Sant Andreu, per tal doncs, que els tingueu en compte si voleu mm, sortir aquest cap de setmana. Nosaltres el que sí que us oferim des d'aquí ara mateix és un número de telèfon, que és el 933456454, i també al nostre mail, que és rtb-gfm.com, perquè eh, doncs, informatius arroba rtb-fm.com perquè eh, vosaltres doncs, feu també de protagonistes d'aquest programa i ens feu arribar totes, totes aquelles informacions que vosaltres creieu interessants de poder oferir en aquest programa. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, però no marxeu perquè... Després tenim eh, una intervenció, tenim una col·laboració molt interessant que ens parlarà doncs, de, dels gats, ja que estem en doncs, cap setmana aprofitem per, eh, doncs, per guarir o per quedar-nos amb la nostra mascota preferida i en aquest cas parlarem de, dels gats. Això serà després d'aquesta petita pausa en què escoltem una mica de música. Meu, que no ho torno a escriure't fa vora un mes que no tinc notícies jo i el bribany ni sols cada dia s'ho estirà tant que no t'ho creuria Nits tan amargues des que vas marxar al front. Dies que es fan eterns aguardant el teu retorn. Les cartes no arriben. Vull acceptar que tots sospiten. Potser ja és hora de començar a viure.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 Uh, és una, una intervenció senzilla, sí. uh, més senzilla en el cas dels mascles que de les femelles. És recomanable fer-la, per tant, sí. una vegada adquirim un gat. Sí, és recomanable perquè per et dic perquè l'animal que està si, ambzel voldrà doncs, tenir aquest contacte sexual amb altres animals i es mourà o voldrà marxar de casa o sortir o s'escaparà. o per tant, és recomanable.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 o el paper, i clar, una això brutícia. és una brutícia. i no. Perquè a més a més també, moltes vegades, i si s'entén, Roser, no sé pas en això, si estàs d'acord o no, que el gat és un animal de casa i és per estar a casa. El, o sigui gat, que el gat que coneixem com a gat eh, domèstic... És, més, és un gat, sí, sí. Altres comentaris, he triat el gat per tenir-lo a casa és, i així no treure'l. És que una altra cosa, és un tipus al, al, hi ha altres felins que sí que són salvatges,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 Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs diem adéu a la Sònia, que ara ens acaba de comentar el, com cuidar millor els gats, i ens encetem la nostra agenda i per començar hem de dir una cosa molt important, que és que comença avui la festa major del barri de Naves. La festa major del barri de Navas comença avui i durarà fins al 15 de maig amb tot d'activitats diverses. En destaquem nit de Navas avui al casal de la gent gran, sopa de germanó i ball, amb totes les entitats del barri i amb el duet musical Tito i Alicia. Pregó, demà a les 13 hores, obertura a càrrec, a càrrec del senyor Antoni Jerez, president de la comissió de festes pregó, Sr. Juan de Torres director de l'escola Emili Juncadella gluenda, senyora Gemma Montbru regidora del districte de Sant Andreu Jazz Band, diumenge a les 6 de la tarda, escenari central amb la Sant Andreu Jazz Band i ara que parlàvem de la Gemma Montbru, la regidora del districte de Sant Andreu doncs confirmar-vos que dimarts serà aquí a la nostra emissora per eh, fer-nos doncs, cinc cèntims de com ha anat aquesta legislatura d'aquests quatre anys de mandat a l'Ajuntament d'aquí de, de Sant Andreu i perquè ens expliqui doncs, eh, què és el que els veïns doncs, mm, doncs, eh, volen eh, a partir d'aquests quatre anys que ja hem passat. Molt bé, i de la Festa Major de Navas ens n'anem a una altra Festa Major que també comença avui, que és la Festa Major del Bon Pastor. A partir d'avui i també fins al dia 15 de maig. Destaquem els act següents actes. La inauguració de la Festa Major avui a dos quarts de nou a la plaça de l'Església. És una activitat organitzada pels creiers i capgrossos i la comissió de festes. També hi haurà diumenge una Festa de l'Escuma, a dos quarts d'una al carrer de Sant Adrià davant de l'antic mercat. I també volem destacar el castell de focs d'artifici. El diumenge 15 de maig a les 11.10 al carrer Santander 120, és a dir, al camp de futbol. Doncs totes aquestes informacions de la greia, de les diferents festes majors dels barris d'aquí de Sant Andreu, el que sí que podeu fer és trobar-la a la nostra pàgina web, que ara us recordem que és wwwrtv glo i ara anem a gaudir d'una exposició fotogràfica, es diu Río Don entre Modernitat i Tradicción, que es realitza al Centre Cívic de la Trinitat Vella. El Centre Cívic de la Trinitat Vella al carrer de la Foradada número 36 us ofereix a cada dia de dilluns a divendres fins a dos quarts de deu de la nit l'exposició fotogràfica Río Don entre Modernitat i Tradició organitzada per l'associació Casa Eslava. Es tracta d'una exposició fotogràfica sobre els models de viure al voltant del río Don. L'autora, Tatiana Shaulova, i l'entrada és gratuïta. I encara hi ha més coses per poder gaudir aquest cap de setmana, per exemple, demà doncs podeu participar en un espectacle de màgia que es diu Magòmic al Casal de Barri de Congrés Indians. El Casal de Barri de Congrés Indians, al carrer Manigua número 25, us ofereix aquest dissabte 7 de maig a les 12 del migdia la representació de l'espectacle de màgia Magòmic. Coneixerem un nou amic que ens farà riure i commoure de valent. Un espectacle on els protagonistes són la quichalla, les famílies, és a dir, tot el públic assistent. Veurem com a través de la tendresa i la diversió es pot arribar molt i molt lluny. El preu és de dos en quaranta euros, els menors de sis anys no paguen. És una activitat amb aforament limital, per tant, recomanem comprar l'entrada el mateix dissabte a partir de les 10 del matí al casal del barri del Congrés Indians, que us recordem al carrer Manigua 2535. Molt bé, i aquest cap de setmana, doncs, aquells apassionats pel setè art doncs tenen la possibilitat de gaudir d'una obra de teatre que es diu fins que lamor en separi. A càrrec de la companyia Gas, jo és el Centre Cívic de la Sagrera la Barraca. El Centre Cívic de la Sagrera La Barraca al carrer Martí Molins número 29, us ofereix aquest dissabte 7 de maig a les 8 del vespre la representació de l'obra de teatre fins que l'amor en separi. a càrrec de la companyia Gs, una comèdia divertida que parla de la mort i de les relacions familiars una mare i el seu fill es retroben a l'enterrament de l'àvia després de molt temps sense veure's. L'arribada de l'Anna amiga de tota la vida i altres fets que fa que trontollin divertidament les vides d'aquests tres personatges. Entrada general de dos euros amb cinquanta. Molt bé, i ara ens en cap a Can Fabra. Ja trobem dins el cicle lletre petit al racó dels pares primeres passes als contes sobre la pell a Canfabra. El Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix aquest dissabte 7 de maig a les 11 del matí i dins el cicle Lletra Petita al racó dels pares primeres passes, els contes sobre la pell, a càrrec d'Alena Andrés. És un taller de massatges per a nadons amb contes i cançons com a fil conductor. És una activitat adreçada a una mainada de 0 a 3 anys i cal inscripció prèvia, però no patiu que l'entrada és gratuïta. Doncs sí, perquè la majoria d'activitats que us oferim des d'aquí doncs, són o bé a un preu assequible o bé totalment gratuïtes. Doncs ara volem acostar-nos a la Primavera Cívica 2011, que també realitza Sant Andreu. La Primavera Cívica Sant Andreu proposa un seguit d'activitats lúdiques amb l'objectiu de sensibilitzar la gent al voltant de la millora en la convivència entre persones a l'espai públic. Aspectes com el soroll nocturn, la neteja de l'espai públic i la tenència responsable de gossos són els temes més destacats amb els quals esperem contribuir a generar reflexió i noves actituds en benefici de totes i tots. Les activitats són una festa cívica, música i cançons que ens inviten a cuidar l'espai públic, Companyia La Tresca i La Verdesca són eh, els que estan a càrrec. Polit, Polit, Polit, espectacle que ens apropa a la neteja del carrer, a les molèsties pel soroll, a la convivència, a la recogida dels excrements de, de, dels gossos, etc. La companyia és Somriu, ara que pots. On es faran? Bon pastor, demà dissabte a les 12 hores, al carrer Sant Andreà, amb Cretes, espectacle Junts Podem, aprenem de les discapacitats. La Sagrera, el diumenge a les 12 hores, a la plaça Massades, espectacle Polit, Polit, Polit. Doncs, quan com podeu comprovar, hi ha activitats per a totes les edats i per a tots els públics, i aquells, aquells nens que també vulguin gaudir de la seva, del seu acte o de la seva o participar en, un, en algun acte, doncs ho, poden, ho poden fer al Casal de Barri de Congrés Indians perquè es prepara un espectacle infantil. El Casal de Barri del Congrés Indians, al carrer Manigua, número 25, us ofereix tot un seguit d'espectacles de caire infantil per a la mainada. Demà dissabte també tindrem les titelles l'informe Caputxeta. Els espectacles es realitzaran a les 12 del migdia. Us recordem que l'aforament és limitat, els nens menors de 6 anys no paguen i seria estaria bé comprar l'entrada al mateix dia a partir de les 10. L'entrada general és de 2,50 euros. 50. Molt bé. I ara sí, ara anem cap a la nau Ivanov, una parella jove, divorciada o acabada de casar, que conviu en el mateix espai. La seva vida és rutina, desinterès, cansament. Les seves pressions són excessives. Per un costat, l'ideal romàntic de l'amor. Per l'altre, l'acceleració i altres exigències. Èxit, bellesa, perfecció, treball, excés d'activitat. Tres nivells d'acció. Dues forces que oprimeixen una parella. Dos individus que viuen junts. Ells són descartables. Descartable és descartable. Fins aquest diumenge, descartable. Avui, eh, demà, a dos quarts de deu de la nit. Diumenge, a les 19 hores. El preu, 12 euros i, amics, 10 euros. Molt bé. Doncs una altra vegada continuem amb el nostre programa. I ara... <coughs> <coughs> Us uh, comentem el nostre número de telèfon que és 93-345-64-154 i que podeu gaudir d'altres activitats a la, nas... a la biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra tenim l'exposició Qui t'ameto sucias manos d'encima? De l'exposició al voltant de la novel·la Qui t'ameto mete... sucias manos d'encima? De d'Ernant Migolla. Es tracta d'una obra multidisciplinar tribut a la sèrie B i al Pulp amb l'aventura com a motor de fons. Coneix la novel·la a través d'un recorregut visual per les il·lustracions que fins a mig centenar dels millors il·lustradors van crear expressament per aquest llibre. Alguns d'aquests il·lustradors són Paco Roca, Max, Peter Baix o Sequeiros. Fins el 12 de juny a la sala d'exposicions de la Biblioteca Ignàs Iglesias Canfabra. I encara teniu alguns dies per poder gaudir de les mirades del Níger. Això es realitza al Centre Cívic de Sant Andreu. Mostra fins al 20 de maig al Centre Cívic de Sant Andreu, exposició interactiva basada en les sensacions que desperten les mirades recollides al Níger pel fotògraf Xavier Tourné. Les imatges d'aquesta exposició estan basades en la profunditat de les mirades de les persones retratades. Són participants dels projectes que Níger.cat té en funcionament a la part sud del país, entre Niamé i Burkina Faso. El que es pretén és que l'espectador no només valori l'estètica de la imatge, sinó que intenti descobrir què hi ha més enllà de la mirada, des de l'esperança en un futur incert fins a la fatalitat que moltes vegades envaeix la gent a l'Àfrica. Doncs sí, aquest és un tema doncs, una mica que hem d'agafar amb pinces perquè eh, no tothom doncs, ho està passant igual que nosaltres perquè probablement ho estan passant pitjor, com és el, el tema de l'Àfrica. I ara doncs parlem d'una activitat que ja porta doncs, una setmana funcionant i que val la pena acostar-s'hi. Estem parlant de la vuitena edició del FICAT al set. Teatre, música, dansa, espectacles familiars i varietats. Un munt de propostes a molts bons preus per descobrir l'efervescència creativa de Sant Andreu. Quatre setmanes plenes de propostes d'aquelles companyies, entitats i col·lectius del barri aficionats a les arts escèniques. Ja tenim a prop aquest moment tan emocionant com és que obri el taló d'alçat per a les entitats del teatre del districte que direm d'un ventall molt extens de programació que a la vegada compta amb un nivell de qualitat força important. I és que les entitats de teatre de Sant Andreu teniu una gran tradició i aboqueu moltes dosis d'il·lusió i esforç per superar-vos any rere any. Tenim un magnífic teatre públic que té uns preus molt assequibles en comparació amb la resta de sales de la ciutat. Però si hi ha una cosa característica que fa diferent al Sant Andreu Teatre és que la gent el sent com un patrimoni propi. Això és degut a que sabeu que podeu comptar amb les seves instal·lacions per representar cada any els millors dels vostres espectacles. Aprofitem aquestes línies per felicitar la direcció del teatre, perquè ha consolidat el SAT dintre de la xarxa de sales de la ciutat i per haver aconseguit també una rellevància important als mitjans de comunicació. També volem agrair la seva aposta a les companyies residents i habituals que omplen de contingut la seva sala. Però com a peça imprescindible hem d'agrair de manera extraordinària la feina de les entitats que participeu al FICAT alçat, perquè doneu una vida important al teatre en aquests dies i perquè gràcies a vosaltres molta gent ha conegut aquest equipament que avui és capdalt en la posta del nostre districte per tal d'assolir la centralitat cultural que ens mereixem. Aquest cap de setmana hi haurà l'estrena de quatre obres. En primer lloc, avui, l'estrena de la comèdia, Duet per a una sola veu, a les 9 del vespre, a càrrec de la companyia Flox. Demà, a dos quarts de set, dansa contemporània, finestra dins. El magatzem Escola de Dansa. Diumenge a les 12 del matí l'estrena d'un espectacle de varietats que es diu Varieté, a càrrec de la companyia tardor Lluminosa. I finalment, diumenge a dos quarts de set, la companyia Voila Teatre estrena la comèdia musical Montzònia. Jo atenció perquè encara tenim moltes més coses per oferir-vos en pocs temps, però uh, ho, ho intentarem fer. Uh, comença el càsting de Cadem a l'espai Jove Garcilasso. Ja començat la fase de càsting del nou projecte de laboratori de producció audiovisual Cinecità, de l'espai jove Garcilaso, anomenat Quedem. Un projecte sense dubte que marca la diferència i que implica directament als joves perquè és un projecte construït conjuntament amb ells. Un projecte que pretén fomentar dinàmiques de convivència intercultural. Com participar al càsting online de Quedem? A veure, eh, primer, eh, has de gravar un, eh, un vídeo contant-nos qui ets, el que fas, el que estimes, el que odies, el que et fa riure o plorar i la forma en la qual t'agradaria participar en Quedem. Eh, la segona cosa és emplenar el formulari d'inscripció i pujar el, el teu vídeo a la web de Quedem. I la tercera, és espera que l'equip de producció de Quedem t'informi del resultat de la teva candidatura. I una, un últim punt i és que eh, avui també podeu gaudir de Viula Trini. Això serà aquest diumenge a eh, 8 de maig. A les 5 de la tarda, la plaça Vicenç Montal, amb carrer Pare Pérez del Pulgar, passeig pel món dels contes màgics. Us convidem a descobrir els encants del bosc embruixat, ple de mags, ballarines màgiques, deserts i molts més. És un espectacle per a tothom. Recorda, la plaça Vicenç Montal, amb carrer Pare Pérez del Pulgar, diumenge 8 de maig, amb la col·laboració de les entitats del barri. Doncs ara sí, ho deixem aquí, donar les gràcies a Pol i Salines per haver participat avui en el nostre programa. També a Mireia Gutiérrez, moltes gràcies. Molt bona tarda. I a Raquel Martínez, que ha estat a les Vies de Sol. Nosaltres que ens recomiadem i ens retrobem, si voleu, el proper dilluns, a partir de les 12 del migdia o de les 4 de la tardada, depenent de l'hora en què ens esteu escoltant. Per tant, doncs, ho deixem aquí, que passeu un molt bon cap de setmana i, i això, doncs, que passeu també una molt bona tarda. adéu